الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَلَا مَنْ قَائِمٌ وَمَن يَعِزَّهُ فَلَا مَذِلَّةَ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدا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 وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الشكينة عليهم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَيْهِ وَآلَيْهِ الله، الله، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زه عايزت مندو حاضرین په واسطیا لا چې چا پدی نږدې عمر کې دا الله دین زکو او غيته عملي شکن ورکو او رحت ابد دا چې چا دین ځن کو نو عمل وبیشو او چې چاز ز د کړې دې خو سره د علم نا په ل روان دي دایو دا دې رسول الله بذن شیبيرا زموږ د دین او اهمه حصہ ده دا چې هغه قدر عزت او احترام کول د چا په ذری چې د ایمان او ددید د خیرته ل رسې در دنیا کې د دی نه ل نا شکري او د دغ انسان نهبدترین انسانمي چې پهمه واسیصد د ته ایمان را رسې درې او هدایتته او خیر را رسې او دې هغه واسطه په پت نظر باندې ګوري دازین مونږ او تاسو ته زه صحابه کرامو رضی الله عنہم په زریرا رسې زره زکه مونږ د نبی نے اسلام نن خبره هوري دلی او نه مونږه غوي داغه مبارک اشخاصو اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم جلادین منصر رسوله بیاغه اخ خلق کوم په موږ او تاسو اورئ لوي انعام دې تشوي زموږ زمنگ مشایخ زموږ استادانو او دای دا په قربانو دا ایمان دل او حیا موږ او تاسو دا سی ایتا بلچار رسول وای تا بلچار رسول او دا خبره اخر کې صحابه کرام ته ورسيږي او نبی کریم عليه الصلاه والسلام ته دا غډلوا چې الله په خپل کتاب کې کله دې مبارک وي چې زه ته د زہان چې الله راضي کده ټول دنیا ورته بده را دي وي یا ټول دنیا ناراضه وي نن پدی ناراض گئی څه نقصان مې دا وی کی او نه خلکو په بدره ذبالي شکیږي د زہابه کرامو دغه لو ارشاد له شور کې دا خبر زموږ د دین اسلام دا او د الله حبيب ته د وਹੀ پر زري دا خبره معلومه وي چې دا سي بدنزيوب خلک برازي چې دزان د قبر د زنګتن غم بني واي بد الله د حبيب د صحابو په نسبت سپوروي نو د الله حبيب ویلي ته الله نه او يره کوي دا الله نو یریږي زمادات صحابه کرام مبارکين زمانہ پس دا, دا خلق خبرو د دا پاره ډالو نشانه مجوړه وای د دې صحابه کرام رضی الله عنهم سره چې د چا محبت ته نویده و زماده و جلی دا د چا بر کړي د الله رحیم مرګ کړي دای دا سره د دا چا بغض او دشمنی دا نو نبی د حسلام فرمای د دشمنی به زما د ووج دغې صحابه ای کرامو کې ایاحابو تعدادال د یو لاک نهواو دی کې ضمو د معتبر او لماو مرفینو اختلاف د چې حجدلوده کې د الله د حریب سره سومره صاحاب کرامو دا ټولو د سوق وی یو لاک سوار لزرو او چا دې نه کم او زیات خبره ذکر کړي دا مبارک جماعت چې د الله زحید په مهنت او قربانو باندې الله تیار کړي او د دې په غریب باندې ټولې دنیا ته دین رسېږي کمو زایول مزه کو باندې صحابه کرام رضی اللہ عنہم قدسی ہیں نن مغزمک بے اسلام بانے روحان علی اپائے کی حیا دا منزلہ دی روجی دی تلاوتون دی مدرسی دی صبر لی اجر ذالے ستارو صبر افاق علاکو کے مساجد تی ادین کار روان دے خود دی طول ذل کارون دا هر قربانو والا و عمل نامه کی ذکر کی دچا په موټو او مجاهدو چلا وطن داږي يوم مصنف مصنف ابن الحارث مصنف ابن حارث الشیبانی رضی الله عنه دې او ابو بکر رضی اللہ عنہ د ذی بارکی وی وی وقاله سویدق من ھذا الذی تأتی اخبار و وقائعه قبل معرفه نسبه وی دا سوق د زی په جنم نا اسنا شنا نا خبره رازی او داغه د موټو د لاسه من کو نه فتح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د مکی مکرمین د دا دعوت په میدان کې په خبره تداغې هراس او شوق چې شوق د جدی ورته د اسلام کلي مخهله کې وغی ایمان راړي دی یا الله حبیب د مکی مکرمین په بازارونو کې ګرځېدو ځان علاقې مخلق چې مکی مکرمین سره غلې او چون کې د اخار خدای الله د حبیب نو مختب مبارک عزیز مکه د حرم تعالی خیر او برکت د کوم اورز نه چې اسمانونو زمکه پیدا کړی نو الله دا زه د خیر او برکات او ګرځو ده ورسره ابو بکر صدیق رضی الله انهم ده علی ابن ابی طالب رضی الله انهم ده نو ثم شران او کثر عاد اشخولی دا غي شکلونه او صاحب قدر و عزت خلق ابو بکر رضی الله وان هو روان به صلامي واچولو وقال من الخوف شوكي اساسو قالو من بني شهبان ابن ثعلبه وی د بنی شیبان ابن سعلبد قبلی نیو صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی رہی اسلام ته مخم پراواڑ ہو لو وی بی بی انت و امی لی سفوق هاولائی من عزب نبی رہی اسلام تو ای مور اپلاد نبی رہی قربان اوجت با عزت کی با قوم کی نشتہ نا رخبلی قبلی با عزت خلق دے او عزت مند خلکو خلق عزت نعیزت خبر روزی جا پاک و سره و سر سرے او دکا گندہ صحبت سرے په گندہ و ککڑ کی پدی قوم کې مطنع ابن حار ستو شیبانیم او مفروک ابن عمر رضی الله عنہما ابو بکر رضی اللہ عنہ دی مشران و سمخر با لغا کم حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محصا. وی کتاسو تا پیغمبر علیہ السلام خبر در رسید ری چیزی را جی حدی مان یو تا شورو شروع وکړه نو هغه یې دادی زقوم دې مشران وځوي چې د اکم مکه مکرمه دراغري واشار ال نبی صلی الله علیه و آله وسلم طلع حدیث اشاره وکفالو نعمی او ثم التفتوا الى رسول الله صلی الله علیه و یریدون ایو کلمو بیعطول دا اللہ حبیب تا متوجیش لدائی ارادا وچی دا اللہ دا حبیب سر خبریو کی و نبی ریح السلام کیلہ استو وقام ابو بکر خلفه یزلللو بی ثوبه نبی ریح السلام کیلہ استو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر خلصہ در سورج صو لو مر اللہ دې ته خدمت توفیق ورکڑے. او دا د اخیرات خبره په نصیب وئ شي سور په جوړ کو مفروق ابن عمر ورتوي او دا له سلام ته مجلس کې نیو الای شین تدعو یا اخا قریش تاسو کوم شی ترابلل کوي د قریشو د خاندان یو تنہ او علیہ الصلاتو والسلام ورته ادعوکم ال شهادت الله اله الا الله وحده لا شريك له و رسول الله و ان تصوني و تنشروني حتى اودي عن الله ما امرني به ویز تاسو دې یو الله وحدانیت سره ونه چه هیڅ کوم حاجتونو سرکولواله نشتا فوق الاسباب څوک دي هیڅ کوم پریشانو ختمولو وال رشتہ عزت ورکولواله بيماري را ورسټواله مصيبتونو لري کولواله هدايت کولواله او دي تمرابلم چې زه د الله رسول او دیتا مراولم مالا زیر اکری مکی والاو خوبماد از مکا تنگا کری از ما مددو کئی چی ما تا اللہ کم پیغام را کری سی دازو رسول دا دام فرو قرطوی و علامات دو ای دون یا اخا قریش نور ست ترابلل کې النبي كريم عليه السلام در سوره انعام آیاتونه ور تشهور کړ فرمای الاله العالمین قل حبیب وفرایا ای اسلم حرم ربکم علیکم چیولم فتا وا چی حرام کل دی رب تاسو پتا سو الله ت شق ب ش شیر کےې حرام کړړे الله سر स ش بشرري نو و නنا نهګټ نهب نه مړे نهجو නلیಯ نهشه وبوا ل د او زمور افلار سره خوش لوک وکوي زمور افلار سره خوش لوک وکوي نن زماني کې و عادت دي دا وایي ير پزړګونو په چرتا یو بچي به کې مور افلار به ته خوشالي نور م څه خیال نهه صحابه ګور نه ایمان نه کفر سره دله حبیبی مور اپلار لکنزلی گناہی کبیرہا نئی ورتبی دا سی بمسو کیچی مور اپلار لکنزلی که دا دا غی زہن نمان لہا دا سی بمسو کیچی مور اپلار لکنزلی که ایلہ صفت و جوجنی بیر اذا کورن بیشلید اثار ما خام بیٹا کئیم نن بس يو هوا راضكي دا مور ابلار نافرماني تكريبا سدا آم شعر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقُ مُوَجْنَ اِخْفَلَ أَوْلَادِ يَرِدَ لُقِنَادِ يَرِدَ فَكِرَيْنَا دخل اولاد وجل دربان حرام کری نحن نرزقكم و ایاهم منگرز اکدر کوتا تاسو او دویتا ولا تقرب الفواحشا منزدیکی گئی بی حیائوتا زنا لوا تتماز و حر منها و مابتون اغی چخکار د دې دینا اوغی پټري ولا تقتل النفس اللاتی بوجمای نفسها حرم الله چداغ او جل الله حرام کړی دی الا بالحق مگر دقالون شری متابق او نفس ذکر کو دانه جو کافر تاسو لمخه لراغه وت پر آباد لکی او غذا کې ده هر کافر واجب المدین اسلام کې لښتا کفار وسو قسم نری نپواج نه نفساغہ جداغي وجل الله حرام کړی دی پتا سو الا بالحق مگر د قانوني شری مطابق علیکم والساکم به دار خبر دی چې وصیت کړه تاسو سپدي تاسو رب لعلكم تعكلون ذل پارچ تاسو دا خل نکار واخلي دا ورته کښې دا کلام وريدو دا خدای الله کلام وکنه دا بندا او د الله په کلام کې څه شي ده ل ویل خارک دنیا تر قیامت پوری سمبر روی تا قطور را خدا اللہ تا کلام مکابلن شکونه ہے در قرآن یو آیات یو سورت جوڑون رو طول سلی در مفروق ورتوی ویلا ما تدو اے دنیا آفا قریش فواللہ ما حذا من کلام اهل الارضی واللهکانه کلهمه هم لاعرف نه هغهکس ورته وي ته نورسه سره بوي کې دا تا خو چېڅ دا خو د زمکې والله خبرې نووي که دا د مکې ه مو کېند زمکې والله د زمکې خبرې پېژې خوسمان والله خبرې مکې والله د پېچې طیلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوله عز وجل الله حبیب ورتدا آیات النضو ادا دا شعرات ته لباو دکلي وینده ټول دین خلاص را قران کله پدیر شو فارو کی نو کلا غدیر شو فارو الپ یو نوکلد اغه یو صورت خبري په يوي عاشق را جمع کي دا دي كتاب معجزه دا ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم ایدا دمر جامی آیات کې چاوی بس رد دي نه وي دیو جن عمره ته په لذیز راکمه الله چې خلیفہ راشدو هغه حکم کړه وای د جومی په خطبه کې نه آیات مو ایسا سورای کړه دایا دې کې ټول دین لري لمخه لګو دې کې خبرو حکم دې او درو نه منالا خود ټول دین خلاصه را د ټول دین سره او علما او پدیمانی نکړکړي پدې او یاسوالې دین شې باردلې ان الله يأمر بالعدل بشکل الله حکم کوي دین انصاف ایو پر نظر نکا فرمخلند او بل فن مسلمان دې اورب ده سو حکم کوي د کافر کفر خپل زه دي د مسلمان مسلمانۍ خپل زه را وتوصف یې څلکه یو خپل دې بچي دي بل خپل پر دی وه الله زه حکم کوي ان الله يا امر بل عدل انصاف حکم کوي الله یو جامع آیات ده الله سکه د انصاف حکم وکړه تا له ویته مسلمان زماره انصاف حکم دي نو ایمان سره وای زموږ جنند خپلې امامان سره کوم معاملې کوي دا د انصاف ته خپل د 2 غنټي په 2 غنټي د یو جینا ضرورت خلک اده مولا 24 غنټي دا ستا شنو کریمو کتلې 24 غنټي دی بھائی په 2:00 بجې سوک مرشو امام له دروازه و تا کولا په جنازہ د ناور ته دا ویل چې په دې مخه د دې ورځې ته هم خطر دی تر څو بل څو خراب ولا ا拜 تاسو څه ویل ز امام د د د د زمواره یې ټینګ دي چې شپه ورسته په وختانه تنخانه ورک نو کاغذ کله چې د جمعات وبندی کبه بنی هغه دکانو دکانم کوله شي د ځیم سم کار چې کوې دی سربل کار نه کې وک جوی چې زبل کار کوم ازې کوي که نه چې ټوله دوکانوکې د مضوط چې مزغه بلکل کار نه کوې د بیا م ګټه در وکي نو په ددي چې خیر بهلاي خبره خرابه کا دکه او مضغ ټوله د خراب شي ټوله د مه پس ک د دین کار د دین کار دا دا دا دا دا دین کار والے دین د کار نو وګغاري کینا دین کار والے سي د د کار نو وګغاري کینا مولنا موسی خان صاحب رحمت الله عليه یا واقعيا مي قضا ا وېدا س نظر راغلي چې بس کتاب زمالان شو کې پاتې شي یا له نور ځای یبه شو د پاتې شي د سفيه بجار نیول علما یې پسمره تاغو د سفيه بیا ټول اړیکارو کو حقوق د شری ادا علما ترې وی بجیدو او بجو پر سکتی یو ځل निजामه اسلامیه کې ښفو بجیزه د ماسخوتن د او راو د سماعت لارو ته ملي طالب لګړي کتاب باندې راټیټ د شي راټیټ پیشمالی جنافاتی یا کتاب لاغشات ناس دی طول اشپتیر اشو کتاب تناس دی امام محمد رحم الله بوئی خوب کولو محمد بن الحسن و شیبانی زکا دمرہ کتابوں نے دیکھ دی یو کو تبخانا ناغل کتابون نڈکی یو غیر مسلم اراغل او ناغتا اویل شرچدان محمد ابن الحسن و الشیبانی کتابہ لی آت��ح ان کتابو content kalimیں ہوئی ویداد وڑی وڑی کی محمد علم تے چیز اللہ ماрафی محمد علم بس مرا صل tallah 사랑ا علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ ویداد کی محمد علم تے چیز اللہ محمد حمد علم و ادھد گی کتابو نو کا اوا محمد ابن الحسن وشیبانی کتابو نو نا غیر وښنه ما وای ویله نبوت دا وای نه دا خلک نه ډېر خلک ګور سر مته محمد ابن الحسن الشيباني و خوب نه کو نه چا ورته صحت خرابي یې خوب کوا هغه ورته ټول خلک توګدوخ پو, پو خوب دی وجه دا کوي کومه مساله به خښ نه محمد ابن الحسن الشيباني ښا نو که خوب او بیا خلک د خوف څخه پک صد شو خلا خدي وجه نټول دي وای دا کومه امام محمد ستا نو الله دا عدل او دین صحاب حکم کوي الله دې موږ تاسو کي عادل او انصاف ور وښي دې په لوگوں عادل انصاف تام دې کړه استایو په لخر بل مور دې سيمانه نو آیا ذل یخلی امر امور لا غور یا بلال لا ان الله یامر بالعدل ذل یخبل خذ یو ذل یخبلو بچو مر ذی مور لا غور الله ذا عدل او د انصاف کو کای ان الله یامر بالعدل والاحسان الله حکم کای دال او د احسان کو ته قرب هوکم کوي چې خپلو خپلووانو له سووررک د اوس م کا او فحشا د بیایونه منیکل کوي د سره ناله لواې او خ د برربله او سه ګې سرړو ه والمنكر الله ذم منكرات من منكاي والبغيد الظلم من منكاي چې ته د دا بل لوی سره له وکي د بل د حیا سره له وکي د بل د مال او جان سره له وکي يعظكم لعلكم تذكرون نو ګور دا د 10 د کفر په حال کېږي بده چا د خلیه مبارکه نه اوري سید العالمین فقال دعوت واللہ آخا قریش الہ مکارم الاخلاق وی قسم فاللہ تخو خو اخلاق لرابل الگ اسلام دم حاسنو ادخو اخلاق دن کم حقونہ چی دی خوزو کافرو لقران ورگری نابل سکور کی قران چی کم حقونہ کفار لو بیا دی کاسموسنا ابن الحارث تمخراوڑ ورته ورته وي دی مرغری خان سره شریکولو وای هاغا المسنا ابن الحارث شيخ و صاحب حربنا ويدا مصنا ابن الحارث ته زمون مشرم دي او زمون دي جنگونو سره دي جنگونو مشرمون هون دي اور کفر کې جنگونو کړي اسلام کې به اساسه کړي نمصنا نبی عليه السلام توي قد سمعت ما قالتاك واستحسنت كلامك ويما خصا صدا خبره اوري دې دی ډېرې مخخ شوي همون بل قوم ته جوړ دکه دپې غبر ګرتیا سااس کار نو مونږ به لکه پهشه کو وزه مونږدي او داسې بو سره ی چېغا د اهلی فې سوال او سره نزدي دي نوپغو اغ او بږ کصله دا کړی ک سره سره زمونږ دافیصله شوي چې مونږ به صندوي کار نه کوو الله نو دتههده سره وا الله نو ویه محدثن مونږ لکه نو صلح پدې کړې چې په دې ځړو خبرو وي خوشنوي خبره باندې پیدا کو او یو نو وشړې د بسې په ورکو نو کو داته خوشې سوي دا خو د خیر خبرې له دې کې ده یم باې څنګه را شو ګودی نو دا څلسم پټړیا ها ډېر په هم کې نه ها ای کیا و هادی په طور الشكار كنه تاكاني يغرو رابسيش حا سميدار زلي تتاكياي ولا ان الذي تدعون اليه مما يكره كسرى وقومه نحنو لا کې بالله نه بهم ولهوا ختهله نه بهخر بهم وي دا تاسو ج نه کې سره نهخواښ د زمو دغ سره د جن و لکه دغه دور کېله ح رالی یو پهله کې سره بل پهله کې سرې او دا دوواړه الله دسهه د لاسه سق ت صحابات اللہ سے ایسا کرتے ہیں پرنزمی و حافظ سے دیتر کولی شیرونے ہوئے دیتر خلق ہوئے سے دیتر اگڑے او هغه دا قرآن محافز دے د حدیث محافظ دے نوانی بچی نوانی اس کا سڑے ہوئے پزرکی نوانی اسی نوانی چا تب بیانو آغا مخی شیرونے ہوئے نا آغا شیر کی یو داوئے وی. وی آغا قوم چی دو خانو سرونو چند نوارتن ہوئے او د کیسره او د کیسره په چايه یو اصله که سب دي صحابه رسي قوم چې نور څه کې روحانو سره له شره نوري شوف مثلا زه نه ګړې پسنګ سب باندې خو دي قران او سنت اي كم مقام تورشه ذاکل خبر او کوئی خبره بالکل سمه موږ لګو موخه هاه کوم تاسو چې سره خواکي چا په يو نړۍ کې كلا سيجدت لو إرادوكا اختفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالا أرهيتم إن لم تلبسوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلاد فارسا وأموالهم ونساءهم ويخبر رأى كي كيك وقف كتير نيء او الله ل د لفارش د خاونه در کې ددی دا, دا معلوونه او زننانم ترته غنیمت کې لررکې د او وخت حال چې په خبر په خپله پټ. ایمان او دعوت په پټه چلی سوک لټي چې ماه به سوک زیې را کې او بل طرفله خبرې د خوې مباره کې د سر دا د ک سره خاونه به او دا زناانه او دا معلوونه به ترېي. وَيَتُسبِّحُونَ اللَّهَ وَيُقَدِّسُونَهُ بِأَغْوَادِ وَأَخِلَّ اللَّهَ فَاقِي بَيَانَ وَي رَدَيِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ وَهَل رَأَيْتَ لَكَ يَا خَا قُرَيْش وَذَا سِبْقِي اللَّه حَبِيبِي وَذَا سِبْقِي ذا لَبِ رَبَّ خَبَرِي ذا دُوكُو ند ن شو غای خند چې ورته وي غځ احصاب چې ورته وئ د یو داسې کارې مخې ل راغې را را چې خل مصابق ستي شو خو ما دو نه د الله ه چې در خاصو چې پروبان د کار فون رو کار ټون کړی دا یو کار مخې راغې اس په کې کار نه ک ستاسوو په ود الله حبيب ور خوشو خندک تا او خیر سي مفرر کېسره د لوګي نه کاڼه تړلې دا چې لوګا دا چې سره رده او خندک کې دا دریمې له خندک اته مرپلونو چې اثر شټوب نشوواله او داغه غهاره له یو طرف له ورغور زونه د دې په لور چې جوړکه چې دښمن کراځي خو په دې څه دفاعي جنګ وې ځکه دښمن په دومره زور کې و چې راغ سره نور مخابره نه واه په دې کې دا چې الله مدد به موږ مسلمان به ظاهري اسبابونه بروا شبونه کوي خو اسباب به लढي بلاله حبیب ورکو شدري گزارو لوک یو گزار دوی گزار درې اغلی سراضا سی زری زری شو لک پیدون کی شگا حدیث کې دا الفاظ راغلی کثیرم مهیلا کثیر وئی نر مې شګه تم مهیلن جبئی ترو ټول زمیدارې بازې شګه یو بل رانی سی اوازې شګه وئی ګیا دو یو بل رانی سی نا ادي هر ګزار سره او فرکو دا د الله زحیم معجزه او دا پڑک سلمان فارسی رضی الله عنه صحیح اوبای له دره په سوال لغه سوال له دره راځه اوبای وو د پاساور نه د کیgina آشه هه وو د له زه را پاساوای او دن او دنی شیخ رو راو دادشی کنوالکا سانیو او دا سی جو دي د دا پختانه سی دی دی آقا شان پچی دا مزی چی یواب او شباباگوانی دا دشو میلدی با بیارا سی او دو لاز ای نن یوم اند کم دولس لاز بجی زوال شوه صورشه او دای فنیز دا ای یواب او شباباگوانی دا مدری بجی مسکی، او خدری بجی نمازی گر مسکی زموږ دا خپل خواخیه او د خپل خواش مسلماني دا تاسو به نو کور ساتي چې خپل خواخاره یې ایمان خواخازي نزل او دی ما سره وایې یو څنډه سره مزوری کوي اته ولې دی اته به یې پر راځي غلص بچی راځي اته ولې جوتي په څالو ور بچی کیږي هغه چې سو د ګرمۍ ډوډۍ کوټه رسوله سورج به او ساته ایمان سره وایې من زموږ دا مسلمانې دا که وو خواخوش وو وختي وره جو ګرینډمو دا جناب مخشرفي کیه نه مسکی دبرز خپل خواخو مشر کارا اول رازونه کرا شو به ودي مړه خو غوتا کورم کولای شو نه بیا څه څه لا راتوي خپل څه دې ویلو چې خو به غبل او شاعا یا ځشي دې پازي شې دې کور کې خوپ نه وره دې ځلته ولا ورسي کومې کور ته خوف نور نه ور نه هوشکې انو دا پڑک سلمان الفارسي رضی الله عنه مكتوب د الله حبیب چې خندق نه روښته ورنه قربان تاسو دي هر دغه سره یو پڑک الله حبیب توکتو وی دي هر پڑک کې مال الله غارون او خیر چې مسلمانانو به فتح کوي د الله حبیب یو غنگلې او غارون او کټ پاجي منافقانو خنداشوروکا وي د دشمن د واج نه خندکنو د لوګو د واج نه مخېټو سره کاڼي تړلي ادهې پکې د کسراو د فارس دغه خارونه ګوري دا خود منافق خپل ګمانو خدای دې همبر معجزہ وا ذيخ خپل قوم تلهر وچون کی دید چاہ سر انحاس قفل المسنع ابن حارس الشیبانی راجعاً الى دیار قومه وصورة النبی صلی الله عليه وسلم لا تفارق مخیلته ورنین کلماتی موسنع ابن حارس رضی اللہ عنہ قوم ته واپس لا رسول شکل او د سوول لا شیکې هیرېږي ده او خو نار کلېمات غګوونه هیرېږي ده چې دا لاسمنګه خو نار کلېمات ا دا لاسنګه زیمي شخصي نهته ته حالات معلوول چې سو سوشول تاال وفي السنه الساسعه للهجره اذن ادنال الاذن الله لمسنه ابن حارث اشيباني به اي تشرف بالانضمام الى كتاب اليمان بنهم قال دهجره دهرا يتعامل وفود وهي فتم كان بالمقام مكرم ادیتولو کباې لوکتن چې دا پیغمبر الله خپل قوم په فریده کې ستي دي د جکل په قوم مکیوالو غالف نو ټول خلک پدې کې زهارو نو الله ویدا چې انصر الله والفتح ورای ته الناس يدخلون في دين الله افواجا نو دیم د الله حبيب ته وفات کرا او د بنی شه باندې خلق دي ور سره واعلم اسلامهو به نه يدې و بايعه ول السمع والطاعه د خپل اسلام اعلان وکړو او د الله د حبيب سره په سمعه او, او طاعت باندې بیعت وکړو نو په کله په وخت سره نو چې د الله حبيب رفیق اعلی تلاړو لکه نو هم کاله باندې کوم دي ا سنه طول فوط ا په لاسم کان د الله حبيب حجۃ الوداع کو چې غین رااله داس ربیو لون میا شو سراختو والدا دیکد الله حبيب صلی الله علیه وسلم وفات شو بیماری لګې تر وا د الله حبيب دیو جنازې نو واپس راغې بیوی فرمایي زمام سر خوږي د الله حبيب زمام سر خوږي بس بیماری شروع سوا و رس پرس کېدا رس پرس کې واکې دا لذا الله حدیث چې وفات شو بعد خلک د اسلام نه واپس فل مرتد شو لالشدیق رضی الله عنه اغ عظیم شخصیت ده چې دیتول او ازمائشونو مقابله وکا دا مسنا ابن حارث او د دوکوم دمرتدو مقابله کې شخ جنگونه کړی او دغه د ارتداد یو زیب و فتنه وو چې الله د دوی په قربانو باندې هغه ختمه کا او هغه خلک مټاو شو نو کله چې د مرتدینو د جنگ نه وزګار مده ام ابو بکر رضی الله عنه امیر هم دغه د جاهلیت کې د قوم د جنگونو مشوره او اسلام کې مغه شریعت الله تعالی ورکا زه د سره یو تر جره بجاهدی نو دا الله د حبیب غ خبر د دې غوګونو زړه کې تیرې دا د صحابه او صوفی صدې په دې کې د دغ مبارک خلید سره اوتی دا به کیږي نو زیدان دا نه کړ فار تر او دیراک دا لاکیبت زوال قعدنا اصوادق المصدوق بی ان اللہ سیملکنا دیارهم ونساءهم واموالهم وی منگ سراغ رشتی نی چی رشتی نی گرنے دے شوی اغوادہ نوکرین چه د دې دا زنانا او مالونه به الله ستاسو په ملکیت کرا و نو بس دې لاړو او جهاد شورو کو نو دې ری الا او دا غي دا فوجونو به د دې مخاله د سره غر دې دل ک په جيبه کې ځاڼه را غرزی الله دې شر مدد او نصره پرګه کړو او دو دو دو خبرونا د دو صدیق رضی اللہ نو ناس من حاذا اللذی تأتینا اخبار انتصاراتی دون ان نعلما عن عمری شیئن وید آسوف لے د روزانے دو فتوحات خبر رازی او مونگے لا پورا پی جنونا ندا مسننہ ابن الحارسو دا مسنه ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه چلاته زمر الی کمال ورکړو بیا صدیق رضی الله نو د پنه مار ډیر خوشحال شو او جره لخرې د سر مګری کې او دغه جهازلو د وجنا الله afarس د کفارو دا پنځه نه ازاد کو اسلامی ملک ته جوړ شو وای دا خبر چې کله د ملك الفرس تورسيدو دغه وخت دا غلومو شهرغه له یول وی لخرر او نی د مصنع ابن حارث مقابله تا اچون کې کفارو کې غرور ورته وي انې کډ وجحتو له حرب کې رعات دجاج والخنازير او غیرهم من الرعای والله تو او قاې لوکه الله بهب فما انته ل منفه ق هم به هل د ف اخاد چا دوه غورور کې و دااتالهې کسان جن د درروېږل مسلناب نه حث رزی اللان هو ته وي نو دا زمون د قوم د چرګو د خینزیرانو سرول کېي ادش د شپونکییانو نهبلڅوک نهد لږم ځکه ته د دومره قوت دا ته لا غورت خبر وربيبلو ويفا انا نحمد الله الذي رد كيدكم الى نحركم واهوجكم الى رعاه الدجاج والخنازير لتفاعن انفسكم وغذا حين يمتك الجمعان سيعلم الظالمون اي يوم انقلب ویزره الله حمدوام چستا سو مکر فرایب استا سو پسینو کې واپس آتا زیديته مختاج کې جوړه چورګو خنجرانو سرور کې سکوي آره دیږي وې سبا چې مومي لاو شنو فته وله دي د سبا چې شو نو هرمز چې دا غي د جنگ مو شروع هرمز د ځان سره په زورګونو خنک کلو مخې لرلالو یو غټه تیروسته د دې حتې او د کېګای په کانا بای اوه او دې هر کې او دې چې څنګه څنګه څنګه هغه وکه څنګه راځوي تر پس بل خلاص ځکه په ټولو صحابو کو تر مونږه اسلام او رسول اوذود هو د خپل سواونره د نکورته پس یوه دا بای ځکه وای خلق الله الرجال للحروف وَرِجَالٌ لِّلْقَصْعَتِ وَالثَّرِيدٍ وَيَا اللَّهَ سَزُوَانَاً جَنْغًا پیدا کری اب بازی صرف چورکڑی روٹائی لپیدا کری جو اس پر لپی ونو والو خلق اللہ الرجال لِلْحُروب وَرِجَالٌ لِّلْقَصْعَتِ وَالثَّرِيدٍ یو غَتَتِي رَوْسْنَو ناغنب آسونہ یا ریزن سبق کئی در آسونہ تیسا ریزن او دڅ دې اتلی حاضر غولو غیر چا پیرتی وزرګونو نو مسلمانو ابن حارثه رضی الله نو چې دا خویا را پدای باندې فتح حغران شوا ترسو جلا حیوان وي دڅ کسان له لری راځي میدان لګي نو امیر محفل روه او ځان سره کسان نم کړ وی صح ته حمله دو یو صح تحمل یو کا گیر چا پیره فوج ټول سکو اګیر چا پیره فوج ټول ختم کو او غاتيب مرزه هر کوروی غرزولو پس مکا چې کوم نه واسودا سره نو مسلمانانو د الله اکبر او ذا لا اله الا الله اوازونه پورته کړه الګ وحفک نو چې دا غی فوجونو تخت در او اله الالمین مسنع ابن حارستا فتح ورکا ابی غمبر چی سوئے لی اغغ غنیمتنا اللہ فلاسو کی ورکل اللہ حبیب چی سوئے لی اغغ غنیمتنا ورد الہ الالمین فلاسو کی ورکل ابیوی صدق رسول اللہ صدق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکت ملکنا الارض و اخذنا و ای الله هم مسرد الله پیغمبر چې کوم واعده کړي واغه الله رښتینی کا د فارز ذمې مالکان شو او مونږه هغه مال راوښتو زنانه مسو کې زنانه مو پکې سره واستې الال پیغمبر معجزه او جی سي وی دي هغه خبري الله څخه کړي رښتینی کړي سراقه ابن مالک تنبي دي سلام په سر را روانو چې هجرت کوو بیل اللہ حبیب لئوی مالت اولی کا الله بھائی غالب کئی ہو جی مالا امنوی ای اگر وقت دل اللہ حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی و خبروں کا. وی سب حالوی چیدکی سرائبن حرمز اگر بنگلی بستہ پلاسو کی وی اگر خبروں گو گنو آو ریدن دوکر جی دو عمر رضی اللہ عنو په دور کې دالا کی فتح شوئی ا دکسرغه ماړای دی ورذن رسول <سؤال> الله <سؤال> غا بغغډی وو له سراق ابن مالک رضی الله ورافق کښی وینا په تکسیفه وایما چې دی وا د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخکړی وو نا غ بغغډی په دې سړی نه چې خدای خصوصیتو چا چې بغغډی مې نکړی وا غ خلین راوځي دا بغغډی وځای شي چا چا سڑو تا بنگڑی میں نکلی اگا خلی نا اگا مبارک که خلی نا روتی ہو بچا ہم بنگڑی دو اکبر چگئے او سمدہ سی گون جواز را گئے چا حمدو نا دیا نا سات درا چا دا کس را ابن حرمز اگا بنگڑی دیو خانو سرون پلاسو کی لئی دا زدین او دا قرآن براکاتو زمائزت پندو چې کله په قرآن بانے عملو د زموږ یو ډېر شقدر مازی دی را شوې اجنن موږ پرې خو د دې خبره موږ باندې بوجکی د الله کتاب نتیخ تک رخفل نبی د سنتو نه مخړو اعتراض یې نو نن زموږ زوایزت مند دا حال ده پس هلور کن جا دنیا کې مسلمان د ذلت سره مخ هل زده او دا غ ذلت وجدادا چې مونږ د الله کتاب او سنت د نوې کري اسلام س کړي اما تر کړي ي ژ وازت بندو کو مونږ ته چې دا لټ عزت زت د مونږ ته بیا واپ شي نه دا په ناار نه کېږي پهچ غو جللسو نه کېږي په ټول برازو المن او عملاً به کتاب الله سنت ته ځې سبا موږ او تاسو خینو تاسو ګره موږ دخل کتاب نه خبر نه دخل کليمی نه خبر نه خپل مجنه نه خبر لی. دا الله مدد خو خمو تا سره د دې دی ته وجه نه لري کدا بولس دا وجه نه لري دا, دا الله رب دې څخه مدد ته کمی وجه نه لري ابو دردار رضی الله انه وعز نسيت کول بوخاري شریف حديث ته ویننا ما تو قاتلونا بی اعمالکم تاسو غوړو اعمال په اعتبار دشمن سره کېږي جنگي صحابو سره په بدر کې شو هغه اعمال نو ده الله مدد او نشرت راغې اکلک ارشدهږي خوشي اعمال لې بلکې زره ان سے توجود الله ذاته عالیه نش وش وکړه وګوره غزوه حنین کې د مسلمانانو پیدا ډېر دې او کفار لګ دي خو ځل کې یو خبر راغله چې مونږه لګول وای شي کس مرنه مونته وسکولې الله قرآن کې څه وای ولاقد نشرکوم الله فی مواطن کثیرتین ويومهن الله وي پډې روزایو نو کما ستاسو مدد او نصرت کړي خاص دهنین رائیا د کوی د اجابت کوم کثرتکم سرهتو کوم تاسوله تجب ک جوولې ډیروالی چې مو خو ډیریو نو ډیروالی صففه مسلمان ګټ په ایمان او په او ده کچرې عمل او ایمان وی نو الله قران کی وی کم من فیت قلیلۃن غلبت فیت کثیرۃن باذن الله دیر ذلیل لگے ڈلی پڑھیر ڈلی غلب پکڑی واغل گڈل کیمانو ای کی اعمال نو موږ تاسو دا ارشا خو هله چې مسلمان به عزت منشی دیوی ګټی والے شی دیوی غالب شی کفر دی مغلوب شې مدد خو په سکی الله غره د مدد وعده کړې الله د مدد وعده کړې په د خپل قران او سنت د علم او عمل سره ورته قران آیاته سوره یونس کې وای ويحق الله الحق بکلماتې ها بھائی وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ الله د حق مدد کوي خود خپل قران و سنت پهلم عمل کوي کوي او دا څه دي چې اي کی صد 100% قران او سنت تابع نه نو الله وي ويحق الله الحق بکلماتهِ چې قران و سنت باندې عمل وي د بیا به مندو الله مته او نو سرت مونږ تاسو سره ی ژه کوشیجو کوي د خپلو بچو بهه د خپل ځ باه کې کم چې دوه ززت مندو خپل دیده کو او داډ د دا د جړه خبره بار بار کېږي موضه سبا خو مدان نه وایي که نه چې مونږه اولی وه ګور مونږ مسجدونو کې چې درونه کېږي مونږ په ک ک نو کې نو نویل جمعیل علا رازو چې د مزدو دردو ٹھے بھی دا په لگی دا چی دا خبر سنگا شورو آسنگا شورو آسنگا اکی چالی او رز اوزر بھی اپا دی جڑاو کنو بلا رسق بو وقتی رات لے نتر مرگمو دا ارادت چی وقتی با نرازو انو دی جمعی پر ازم بیان ناوری کچال تستا پا جماعت کی مولا قرآن و یام ناوری نو دا اسلام دین با زمائی زد مندوز دا کی کی دا یو جنصفی صد موږ د خپل لنسیو دا غین نه خبرای نه د الله مدد او نصره کوتش د لم به اسلام سره نه کنا کم چی حقيقي مسلمانان اوای سره اسلام حقیقتا د دا غي سره الٰه العالمین د مدد او د نصره زمایزه مند وو وعده کړي کمو تاسو غواړو چې زممو ټول مسالې له الله حل کړي نو دا زمای عزت مندو د قران او سنت او د الله رب د عزت په تابعداري باندې کی چې موږ 100% کوشش وکूज کمو مسلمانا اسلام یو مکمل زنده لا ختمي ذل کې ترخه پوره تر قیامت باندې دین برقرار وي اک څوک سوچ دا ختمي دو الیذنه لدیابه اله خلق مالونا بلګي جانونا بلګي د چا په نصیب کې شهادت مسلمانان به شهزاد کوي خدا دې وسري سر د دین شي پزرګونو لکونو به شهزاد کیږي خدا دین به تر قیامت برقراره وي لیکن دې محافظ سوق دې دې محافظ الله رب عزت دې وښه موږ تاسو زمایست ګنر پزان رحم کو ایله الالمین زموږ ته لو خاتمه په ایمان کې اېندګ وختي کوشش کول نو موږ وختي مشکو اوز دانسی نے چی دولس بجی زوال کی تا یہ تاسو راز نو بس یہ ہوا با جب ہم انگا موسکو وقتی کوششکا ہوئی صبح وقتی کوششکا ہے ہاں دا اوس کم مرگری زمون بھائی کسان دولس و بجو نه کر آگر یا سوک سوک دلہ کوي گئی آوائی لیتا تخجیر ہوئی وقتی رات پر ہوتا ہوئی ذل ظلميلونا للغايه تها بجي دز پجيره رسيده اسا دل يا نه نا وذالك فضل الله يوتي مي سوك ذل ظلميلونا اغيد جمعي درځ او خو مو گټولو او تهجير مو گټولو تهجير وي وختي راتلو تا اوخه مو گټولو ازو د جمعت په وخت کې سید العالمین فرمای و کله خلق له پته لهږي وختې ته نو کې سنبر اجر ده اے بھائی یو مطالبه نه جتاب جمعو کا جمعو ده وکا تا نه مطالبه ده په چې وختې برا ده ادا مطالبه چا کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې چې وختې براست بل مطالبه شریعت کذاب چې جمعې پر زوال دو نه مخکې راځي زوال نمخی ملائک دروازی دا مسجد کی ولائی دے ورہوازیتا کارخانہ کی لکل نہ کئی اتا پسکول او کالج کې یو نظام دے دا برانہ ملائک ولائی دکل کئی چدا سلیلس بجیر آگئے دینہ بجیر آگئے را ادیج را. رات دو زوال شویع د پی زوال نمخ کی رازی دا ایفام اللامہ کیلئی او قبول شویع او خصواب لکی ایرمان چې موږ د آخرت په خبرو کې در درته وې که چېرې او مردار شو نو خله کوله غبرازي له دې کې چې یو کله لږه او ایست زما څنګه خپلې به غبی مردار شي ته ور راو نن موږ راځو د وخت ته دا یو اوخو د یو اوخ د ثواب نماز محروب کو ای باسر هوه کې او ځلا کرو په دې درنه روکي چې سورج بخپایې تاسو دا واه تابای نو ګورا دا خیرت دولا کرو په روکه شوې نو نن مو مجمعن له جمعه باندې الله توفیق راکې که څوک شو او الله له توجه کوي الله دې خلکو هو دور دورا جر وګټول لا پماسه شي نو کو بلې جمعه را نو اپ کا سپورتو کې او دې ری چاپې پرېز او دې نورو غو پکا دا وای په دې نورو غمو کوم به مساله شي مساله به حل اوموکه دنیا کې بره لګورو او آخرت کې شاله نه ګورو دیو جنه مسله دا وه د دنیا وی له حاصل ځان لپاره بره لګورا استا خو سترګې ستې بي ستر کو لګورا استا خلاصونه ستې بي لاس ورو لګورا استا خود واړه خو ستې د زخفي چیزې ستې لګورا استا خو پوره او جیدات ستا دا جنې پورстаў نه جیدات ستې لګورا بره لګورا چه ده وقتی را غلی اوگره لیه باندنه دو پا که دوره نفروه نو ده پا شوی نو ده دین په کار که اللہ ویدیو بل سرسو که مقابل او که ده بازی پویا پویا خلقیه که گروه وقتی نرازه لک خونن دی پا نوگوره یو دوره کاتا نفره نوگی جلالا موله ده اخیرت تاوان لکسن که ده دنیا په تاوان مخفکه نو ده سه ده اخیرت ته په ده ا اللہ محافظ ابن قیم رحم الله ذات المعات کی ذکر کری و ابن مسعود رضی اللہ عنہ بانی یوزل د جمع پرد نا وقت شعو لیولو یسوی علیہ امون ان اللہ درد دو دا سیدو جداولی نا وقت دا مسئلہ اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری پرد دا قیامت بنا اللہ دیدار کی گئی اللہ امگو اس ناسو طول اس کی نصیب کی و یاغ دیدار لبدا مسلمانان سنگ کی سوک جدی جمعه پر وختي وقتی را با دی ده باول سب ک لا دی دارزنان سی دا سب مخواق دے کروز تو مخواق دے بائی چا خواق دے اول سب ک الله اللہ دی دارو چی دا دی تبله بزار نارس اے سوک جی دی جمعه پر اول سب لذا کدا نو دے بعد اللہ دی دار د دا پارس اوی پا اول سب کبائی دا یو دا مجندہ هر مست وقتی را دل سی هر مست وقتی را چل زمائزت من دو. نا ده دین طریقه ده کما زیگر ده کما خام ده. بلکی زمون ده ملک خدا خوی نیست ده عربو کې فاج خلک مازیگر چې جماعت ترادن نشی ماسکو تنو زیگ. از همگو استا غوار خطائی راید. تازو کارابو جماعتون للاڑی. با دی اول سرکی یوتا کیا جوڑا کرید. خب مضبوطا. لگر ده قرصه پشان ملیڈڈا دکه م د مازګر نه تر ماوط دومره تلاوت ک کې چې ډړلی سی کې سړی تن کېږي اوس ک تاسو دا خووی شو او غ چېی د به د ساار نه تر مازیګه دا دومره ګینټې دوکان کو خو چې مازیګر جومات له وردن نه موط به رو ته خبرهبال او ګبال سړ دا سوالله م نه کو چې ته قبولدي چې جومات ک کې د یر سوال ل کو داسال چېتهو کې جلله مامن نه ماززی ګر نه تر ما خوته نهپل کور کې ک نو د یارې کوي نه و قبول نه ې سو دلسه شومر خلهګړه دا ش کوې ته د جللهقرال نه و کې نه امین نه کوي و بیا دوکان شوو کوي د قرآال د لا د د دوکانه د پټ غم دی د له بندې ګو د دین په هر کار کې الله د وکې چې مومونږ او تاسو مخکې مخکې شوخواري کوي یو وختي را بلسم کوي آ بھائی و دې کې دیمه خووب ترجه سره پاسي کنه خو خوب ترجه سره پاسي ته مخوب واتړي څوک خو سره مو کې کنه آ بھائی نو یو د کې گئی ما بلداه چې الحمدلله صبح هر مسجد کې زمونږ د ملک علما یو وخت درس کوي ادا عوامو دا درس ماسو تنوي چې کوم ماسنن چاکار رہی خپل علما نو سره کې نه خپل علما سره کې دا خپل کليمو له او او رموز له او قران ورسره شيکا ادا سوای د ما یو ورځ نه دا چې زه ژوند دیو له زبد خپل مسجد کې او د درس په دیځه کې د علماو سره کېنم دا تر مرګه پوره خبره دا, دا موزه او عبادت دا موزه او قران عبادت ته الله واي و عبذ ربک حتا یاتیک اليقین الله عز و جل خاتمه په ایمان کې الله ممتاز زمووالدانو او استادانو ته مروجو ان دو تا واړه او دې ګناهونه معاف کړه الله دې له دې له مسلمانانو چې موږ دراځي د ټول په ماله ولادت کې خیر او برکات واشه الله زموږ زړونو کې ستاد حبيب دې صحابه او منه محبت واشه او الله موږ د خپل دینی مشرانو صحابه او سلف د نقش قدم پر کې بلا هلالبین روان کړي الله ممتاز زمونږ دی روښانه ټول مسلمانانو ته د جمعې پرزه او هر او رز هر مستد وقتی را دلو توفیق راک ورکے رب کریم مخفل علماء سرکینے زمون زیادہ وقات الله د قبر او دا خیرت دا تیاری دا اله الہ العالمین استعمال کے الله سمر بیماران دی شفا اے کاملا عاجل ورط ورنسیب کے سمر قرض داران دی اللہ دا قرض نے اخلاص کے رب کریم سمر بن دیوان دی دا بن نے اخلاص کے الله زموند د ټول ديني دونیوي حاجتونه تر سره کړي او زموند د ټول ديني دونیوي پریشانای رب کریم ختم کړي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وای بالنم مد...